ما بعد بسم الله الرحمن الرحيم کتاب و دینو جناب نو انوان پر وضاحت کې مونږ یې نه پات نو انوانه ټول و ذخت ورغد دا ویني چې لورو انوانه تو وضاحت هغه مست شو یا د کتابو ای دې ایمان او لوږتنو استلالان کې تر ازاد په تاریخ د ایمان او اخیلو سره روان تاریخ د کوفر لوږتن استلالان او خصمان اوس په زمبن وين روانه المذاهب د ایمان ایمان په بارا کې ایمان 12 کې د کوم دیو مزايه چې بیا د نزار ځایوم مېرو مشم دا رسونات ټول جماعت دا غې نتری او سوچو کې کو په پرایبان چې کوم نن روایت او راځه مسجدل دا په تورو اقې قدمه دکار د ایمان کې مختلف مظب دي اول مضب د پهه کرام دی چا هغې وي ایمان عبارت ته د تصیحقلبی نه او اقرار لسانی شرط ته د پار د ازرا د احقامماتو دو د متقلیم نه دی جا غی ایمان عبارت د تصدیق نائے او اقرار لسانی روکن دے شاکر دے روکن دے خو روکن دو قسمیں یو روکن آگوی چی اغاز حوال قبلی او دویم روکن سی اغاز حوال قبلی یو روکن لازممی بل روکن غیر لازم او اقرار چی کم دنو دا وی په دې ځواني روخ نیغي اړینه ده او وقته اقراش کې زوال قبلې الا من اقريها وقته هم انهن بالايمان هو وقته اقراش کې زوال قبلې شا مذهب د متکلمینو مذهب د متکلمینو دریم څلورم پنځم دا مذهب نه یو ځای وایو ګې مآ وی هی لمتیاسې کړو مذهب د محدثینو او د خوارجو او د معتزلو مذهب د محدثینو د خوارجو او د معتزلو د دې تر و هغه چی ایمان عبارت تے تصدیق بل جنان عمل بل ارکان اقرار بل لیتان چی ایمان عبارت تدریو شدونو نرے نیو چی کمدنو تصدیق بل جنان تصدیق قلبی دویم چی کمدنو عمل بل او در اقرار بلسان دا درې وړه داې دا ووي دا چې کمدن دا دد ف خپل مینس کې ما یمتییا محدثین حضرات شخص چې خپل عمل نه عمل نه پاليږي هغه کافر نه وایي یو سړي کې عمل نه وي هغه تا کافر نه وایي انده دای په نسبه باندې عمل چېرې عمل له د هغوی پهې جزې مح نه مکملله دیجز اصلیا نه دی د چېجز اصل مقامه مانون دا دی چېجزې مقامهوي نو انتفار د جو سره انتفار د کل را ځي چې بیا عمل ځله شوي نه په کار داې چې سړی ته کافر ولی حالان کیسړی تا کار سر نه وي مدارای کو دې زبانې اعمال د ذم موحسنې ایمان دي او د ذم کوملې د ایمان دي چې د ایمان په ذریعہ باندې اعمالو په ذریعہ باندې حسن د ایمان او کمال د ایمان هغه سوا کې او چې کله ایمان زایل شي دا عمل زایل شي نو حسن زایل شو لکه دا ونه د پارا څنګه شي چې څنګه چې کمنه دا ونه نلری کی نو ونه نلری کی دا ونه حسن زایل شي کمالو حسن د ایمان هغه زایل کی دا ونه څنګه هم د چانوی د ونه نبی اوله کاای چې کمدننو ای محريین را, اعمال را, گی. را دیمان دیمان و داشان چې کمدنو کال تحسیین راوللي ااطلاف د ایمان ک کمال د ایمان رالي فااضت د ایمان کوي د ایمان قوت او سره زیاتږي اوله کااجای مخ من نه دي دادا محدیسین و, و مذابو مرتضیلہ و خوارج دائم پدیر کی دری بارا متفق بارا متفقو جی ایمان بارت تے تتزدیق بالجنان عمل بالارکان و اقرار لسانینا و خلو کې د و اختلاف تے خوارج چې څوک دا عمل نه پرېشي افوارج هغه ته کافر ونه چې څا عمل نوي ینه مرتکب د کبیروي چې مون سپری زکات نور کې یا غناي کبیره تمنحیا تو نو کی جناو کی اغلاو کی درو ووي دا وین کو نیس باندې مرتکب د کبیره کافر لري اخواري جو او ادم متذله کو نیس باندې نه ده کافر واده د فرق ادا ده چې د دوارو تاریخ د کفر بدللې خواري تاریخ د کفر کئ ادم الايمان عدم, تاریخ عدم, التصدیخ عدم التصدیخ او والمعتزله تاريخ د كفر کې عدم او تصديق عدم التصديق او څوک لې او سړې مرتکب د کبیره شو موخله ان العمل شو عمل لا قالي شو مجز منطفی شو د د هغې پهنیوانې ایمان یو کللو مراک دی زنو نه م چې کله ته نه عمل لاو او قانون دی چې انتفاه جو سره انتفاه کلل را ایمان خو منط شو م واړو اناتفاق دی چې مومن نهري او تاسو ګډو موټي مؤمن نده او خوارج او موي چې مرتکب مومن کبیره مؤمن نده د ردی ورایي تفاقه او خوارج او تا کافر وای د ګداري په نسبه د کفر تعریف صحیح شو نو کفر تعریف دایي په نسبه نشو ادم الایمان چکه کله عمل مون ته فیشو جو د قراله ایمان مون ته فیشو د کوبر تاریخ ته صاحب شو چې آدم الایمان نه سړی کافر سړی کافر شو او معتزلو دعو ول چې کله به کې عمل نشته نو مؤمن و ته نه شو ځکه چې تعریب د ایمان في نه سا کېږي و کاټر وط نه وواو لکهه د کوپر تاریب شو دی د کوپر تاریب د معلو پهې ده م کو او تض خوذاه شته راغ ایمان ځایله شوي دی چې ذایه شو ایمانې ظای شوي دی تقی خوونه د ځایله شوي تزدیق شتر اعمال زایل شوینی چې اعمال زایل شو نو مؤمن نشو ادم او ایمان او چې تزدیق یې نه لزایل شوی نو په کوفہ تعریف کې صالح نشو په کوفہ تعریف کې څه نشو صالح خو نشو نو کاپرو نشو اما معتزله چې کله نو صالح تکړه من ځلبین من ځلته په دې طریقه باندې توماتزله وګونې ځ صادق سو چې کمنو منځله بین المنزلتين چې دا سړی مرتکب د کبیره چې نه مؤمن دی او نه کافر دی نه مؤمن دی او نه چې کافر دی دا عم ورثای کذب ته ویره دې لري <سؤال> نه له سلیم مؤمن ولادی کار لري نا مؤمن دی او نسفه کافر نو مؤثثلو پني دې درښته نو درو او پر اته او او پر څخه ګندنه ظاهر شو فرد دغه وښه موحدسین او مرذکب د کثیر او تا مؤمن وی کافری وجه نه وي وجه مونږ ویل اورائش مرتکب د کبیره ته و دے. نا مومن نه او کافر دي او معتزله وی مرتکب د کبیره نه مومن نه نه کافر دي هوا زاده معلوم شو د دې دوه قومین سک پرلار د کفر کې اختلاف شکرګون معذب چې هغه زمرجی اوب دي مرجی اځه کم دنه ایمان عبارتوی ده فقط تصدیق نه خو اعمال حسنه مفید نه او اعمال سیئه چکهغه نو مضر موزر وي اعمال وی سي سي طور کوي ته اعمال حسنه ايش फायदा نه کوي او اعمال سیئه اچی گناه نه هغه مضر نه وي اور جو اوی لگا سن چې د کوفر سره نه کومه فائدنه کئ یو سړی کا خیر دی اور نه کومه دا کئ دا نه کومه فائدنه کئ کئ صدق عشان یو سړی مومن دی आवाज ګردنو غو ناونه کینو غو ناونه والسلام نواسی اور هغه والا نن سبا تقریبا عوام ډېر شريچ کم مسلمانانو دی عقيده سماله ده دی نه ایشيغان نه دي قاجانان نه ده شقيده سره سماله صرف منشوب شو اسلام نه اله ده عقيده سره سماله مآره خلکو کې اکثري عوام چې کنه مرضي لري صرف نو مې بکل عمل حیثیت ختم کړه نن سبا حل کو نن سبا او عمل وینه زنه خوفو په حنا فباده فصل غول د مورشیاو وای د وقت سم رايې وی جائز تلای دې دا اوله یې ځای د غويده دې دا رجال غويده اخیر دې اررجالو غوی نوم د چا دی د تاخیرررج د غوی نو د اخیر دی مطلب دا دی چې اول د اقری اصللا به کار ده او نه دا, بکار دا, و دا عمل به دے دی احناب دا, دا وي چې عامنو والسی م انا مل صالح من الذكر ان وصا وهو مؤمن اوله قيده معناتو کا عقيده سماجا چې عقيده سماجا نه پزداري نه عملو نهت کاه چې عقيده خراب نه عمل څخه فائدې کې کیسه ده کې عمل خدای دې رغمه دي نه بو دا کوم دي نه په او اني په دی بان دومه رجای استلا ده چې عمل چې کمدننو وړوګناونه ویک داړو چې د را ووررکې دا مختلفان خله ماوي اوس چې کمدننو دا ډیر دي صرف نو نی بس صرف پهې باې وي مونږ وومان مور په چره هر سوای نو خیر دی د محددینو په زور کې مروجې او د محدو په زور کې مررجې او نو محدسینو د مررجې او د هر د پارهویل چې عمل ایمان نه جز دی عمل دی ایمان نه سر دی او دو متکلمینو د فقاهاو پا دور کی معتظلہ و خواری جو ماغی مرتقب دا کبیرہ دا دو کبیرہ تا په ہوئی او متکلمینو فقاهاو پا غیرہ دو کو شیوان پا قطنن دو تصدیق و قلبو مطمئنن بالکیمان اعمال کزائلشی نسڑے کافر کی گینا سڑے کافر کی گینا دا و دا خبر او محدثینو خبرو غوښنه نه شي. څه شي؟ مدان از ازورول چې د محدثینو او د متکلمینو نه زړه بد اغلا تا. د خپل احترام او د متکلمینو نه زړه چې وا ما او تا جنو د قواریج سره و. چې هیڅ یې غلول کړو او مخال ان العمل مرتکب د تدویره کافر ویلو. دا غي پر رد کې ځکه موږ نو په پخاوو متکلمینو خبرو وکړ شمړتکيب د کبیره کافر نه دي اعمال د ایمان جز مقرويما نه دي په خاصه هغه مونږ تر نو دي دا غي او د محدثینو نه ځلشتا دا غي او د محدثینو سنيشتا نه ځلشتا نه دا ورځا دا په پخاوو اړو مو تاګل نیو نو د معتزله او خوارج سره دا او د محدثینو د مرجعه اوسنه مرجعه له کوم ځای ورکي دا سړی چې کمنو محدثینو مذهب راوالي او زيادت څه کوي د خدا په نکانو بي بيوادله ایماني لا دین لمن لا اتله اولای ایمان له الله امانه له د شدید اعمال لچغې ته قران کې او حديث کې ایمان ویل شي مدبه د عامه تبنوي شدا سړې له خوارجو نه دي بلکې هغه و چې دا سړې د محدثینو نه دي او د مرجهۃ العصر سکی مقابلکه د دې دور د مرجه او سکی مقابلکه نه زاد مرجه او د چا سره وا محدثینو د دې دوالو نه زاد وو چې ماغه د جهاميه او د جهو انصافو چاغې عبارت فقره د معرفت نه وي چې د سره پیژن غلو حاصل شي نو په اقرار یا تصدیق وي او کو نه وی په چې وی پیژني دا رم په دې د يهوديا فرعون او دارنګ چې ګمډانو فراني ابو طالب تا ټول کہا ہی تم عارفت سو حاصلو عارفت سو تحاصلو اتم مذہب دا محمد ابن کرام نے اتم مذہب دا محمد ابن کرام نے کر رامیہ حضرت امام مولانا محمد ابن کرام جڑ غونتی مولا حافظ حبیبم زاوی تاریخ اسلام کې د دې ګمندونو داغه نخلکړه د دې محمد ابن کرام چې بشارہ وختو د تحیات دې نور اوله درته تحیات نور ته د تاسویل التحیات لله والصلاه والتایبات اجازه به نو شانت ویلا بسم الله الرحمن الرحیم اغه محمد ابن کرام مزفدار چې ایمان فقط عبارت از ذکر و اقرار لسانینا پهر بل جاان عمل بعلکان ی او په ایمان چې دی و و و نو فقطې باارت دی قرارارسانې نه بس ج پخللی وای چېاب به زمهلم نو د د په نبانې ټول منافقان ومنانی اور ارمانجید وی او مینو مے اپور او مننا بالله وبلیوم الاخر ورسری وی و ما هم مومنین دا و ما و د مومنین محمد الکریام نمازی سر به اقرار لسانی تا غ ایمان وی دازے کندو مزاہف کن ایمان ایبل چې کندو الو په مسالې په ساده ډول ترکیب د زیادت او د نقصان دی مان چې تعریفونه د غم معلوم شي وي معلوم شي د مذب په خپل معلوم شي تصديق قلبي کیفل نفساني دی تصدیق قلبی کیف انفسانی دی او کیف یاد بسایې ثوی اوږده کومه زیادت او نقصان نه قبلې کیف یاد بسایې زیادت او نقصان نه قبلې نشه کومه خبره کوه ایمان عبارت په فقظ د تصدیق نه د عربی بنز ایمان زیادت او نقصان نه قبلې اوال جی دی ناغا زیادت او نقصان قبلی اووال دینې کی کمی دی ناماخه د جوازي حدود دے هغه زیادت او نقصان قبلی ایمان زیادت او نقصان چه کندنو قبلې اعمال جو سره شي نبي اعمال زیادت او نقصان قبل او نشي اعمال جزء چانه شو دیمان نشو نیمانم زیادت او نقصان ته قبلې او قراؤدو متکلمینو په دې ځ باندې ایمان لا يزيد ولا ينقص او دا محدثین و دا متضلو خوالی جو کنیز ال ایمان و یزید و یا قس دا دا کمدن و ظاہری نزادہ سے جوڑی گی وہ دا دا دا محدثین و د متقلمین و دا فقاهاو سے نزادشتا دا که یو نستې ایمان چې هغهه منجییا فجمله دی نستې ایمان چې مننج ف جملا دی چې یوزل نه یوزل ځل سړی د ننجات ووررکې اگر ک دبلاش شي غپونو روست ووي چې دوزخ کې ب غپی کې پوخورې د هغې نهرو ولې نووي صحی ده که نه چې د دومره غپونو وروست او بیانی جات ورکی دیتا منجی فیل جملہ ہوئی گویم دے ایمانی منجیہ کاملا چراوی ایمان دا وجینا سڑے چه کمینا اولا جنت تا داخل چی دخول اولی جنت تاوشی دخول اولی جنت تاوشی اغیر تا ایمانی منجی کامل وي ایمان من کاملا سخوا متقللیین هغوی اغید ایمان تعریف کوې د مننجي پجمله د منجی چې دا سړی مومنانو کې داخل ووي په موومانو ک شوي او په دنیا کې به حکم د ایمانداررو جااخ جاری کېږي جنازهه پ کېږي مومنانو مبارک حقی اپل چې غم دنو بیا سورو په او په جنت ته دې کې ډایریکر الله جنا سبو دې دې منکار او چه دې شرعن مؤمن دې شرعن دې مؤمن دې د ایمان چې دې ایمان مونجي فل جمله غیر دې مبارک وي چلا يزيد ولايه ایمان چې کومنه تجازین قبل دې مہدسین جوه ای ایمان منجیا کاملہ دی چې هغه ډایرک پیټه جنته تلاړ شي د اوی ایمان نه اعمال جوجو د اوی ایمان نه اعمال سو جوجو هغه ایمان زیات کیږي او کمیږي هغه ایمان سکی زیات کیږي او کمیږي اداس نه ځنره دا هو دا چې دا لکله دایي لفظي چې خبر شي احدهما فمراد اخر آخر به ما نه ځا چې یو بل به مراد خبر شي نه زانشته زکه چې کوم سو کو پس قایلی زیادت قایلی مگر ایمان پر تعریف چې کوم دی قیر غیبت راه صحیح ځای هر مطلب د دې چې د کوم سنده محدثینو چکه کوم سیس محدثینو زیادت په نقصان بني دا غي له متكلمين نه في لذا کډ او چر کوم متكلمين نه پکړه دا هغه محدثینو ثابت کړي همدې کې څه نې زانه است البته فقط ایمان تصديق قلبي دي شي او قران مجید کې نصو د زیادت زیات نقصان زیادت راغلي نقصان خوني راغلي خدای زیادت چې کوم نص شویری راغلي دی اغا متکلمین اوم واي منی په دغه حالت کې زیادت داغه مناسبی دغه دا زیادت د دړو د غزولو نه د مراد ستا ایمان څو درلای شو څو راغلا ده آغه زیادت چې پکم پکمیا ته راځي که راضی کړم او مسلسل کړم او عمل په تل کې آغه زیادت نه د مراد بلکې دلته مراد شدت او زور او استقامت او زور قوت او ششي زور چې ایمان قوی کی او ایمان زایق کی هغه قوی کی دوه ذریعہم دا, دا چې عمل شیوه شې ایمان شې او وی شی چې عمل کم شې ایمان شې زایق ایمان ضعیف شی دا غلطہ کیا شدو یا ضعفو خبرہ کی شدہ ایمان چې کننو بیا شدت قوت اختیار کی کذالک ال ایمان ازا دخلا بشاشت القلوب درہ رنگ ایمان نی شی کل رزر پر دو تا وردان ناشی. ادا کم دنو یا شد دو ایمان سکلک شی ایمان مضبوط شی طاقت پا کرای شی. نیما احمد ابن حنبل نا نکلو شی یزیدو علا یا انخسو یزیدو زګوې زیادت د شوس راغلي ده نقصان منېلی دي زیادت د شوس څه شي دی راغلي زیاده نقصان منېلی دي بهر حال قران او حديث کې زادت وې معنا داد الفاظ راغلي بالفاظ راغلی شیرمان طاقت ترقی کې مداغ ایمان ل ایمان مونږیا په جمله رسول باب د وضاحت د بار شبیا انوانات انوانا سو یو مختصر حاوی کې تفصیلش بل مساله بل باب دې بل انوانو مسالۃ الاستثناء فی ایمان مسالۃ الاستثناء فی ایمان و ایمان کی انشاء اللہ یا سړی چې کوم دنو هغه وته چې تم مؤمنی دغه څنګه وي چې او او کنا وي چې او انشاء خبرونه دې ده کې دوه ماذبو متقدمين خصوصا فقاه احناف والسلام عليكم دي هغه وایي چې ناستو انشاء الله ونه وي اگين انشاء الله تردید پر راضی ان شرط تردید پر راضی او ایمان نوم نه د یقین جازم ثابت مطابق للواقعات شنه زایل کیږي په تشکیک د مشکک سره ایمان نوم نه رتقال جازم ثابت مطابق للواقعات شنه زایل کیږي په تشکیک د مشکک سره ما وایږه کوم نه دا وای چې طرف ضد پکې راوي نه بل خو ایمان ایمان نشوږي زګو قرآن مجید ایمان او شک لا مخالف ګرځولي دي قرآن سيرای بهم یا تراد تزون امر تابو ام يا فاقونا يا هي فلا عليه مرسوله في قلوبهم مرض مرض او شک ی معنی شکو تردد مزاب جبينه وين ذلك لا اله الا الله ولا ولا اله الا الله ما اين تردد په اراضي زه مزاب څنګه دنو اواز او افه او زني حنابلودي څه غي داوي انشاء الله به ووي اناءله به وي خوآ مجد کوېلهته خوول نهلی شیننی ف انظالې که غ ده بیایم خوآ مجد ولي دي پهلاته ز کوون په ځان فاک پااکمه کو وي او جڅو د ځان صفتونه کوي هغوی طیفظ وایلم تهللهین زاند پهڅوم بلې الله یو ز من ش دا خپله تسکیه ده چې او ایماندارې او ایماندارې دی سره انشاءالله ووي اناءالله به وي او دو را روان حال نه خبر نه دی نو سبا به دی مومنې او که مومن به نه وي زکه د انشاءالله دې روانسکي تطبیق شو دی دويق اول هغه دالي چې کله چې ترڅو کې ان شاء الله دا تردید د پاره وای نوی وای جائز دی او کله د برکت د بارای وای د جائز دی د برکت د بارای وای نوی جائز دی اید اید نا دو ایم تدبیق داره یو حالی خبر وي یو استقبالی خبر اوی نا پا حالی خبر اکیبا انشاءاللہ نووی او استقبالی کلی وی تکا مومنون در پا دو مانورا حال او استقبال مظارم مشابه دیکھا نا حال او استقبال دو اڑو کمانوسکی وا بعضه قدرت نه معنا حالی وا وصله ان شاء الله و نوئ معنا حالته انشاءالله وصله ان شاء او که چرته ماړه استقبالي ته اخلي شان مؤمنون غدان ان شاء الله ډیر وسه سووي دغه خاتمي حال څه معلوم دي الله تعالی نہ حیلی چې کبندو هغه کې ان شاء الله وي نو هغه سلف او شو تاسو مخه مسالته راشه دا خبر کوم شته عبد الله مسعود هغه پهوې تاسو نوم نه پلان کې پلان دې نه پلان کې پته مؤمنه هغه ته ان شاء چموږ او خپل دارلکه نو مه ښه راوي کېد ان شاء الله نو وي او چې الله دلته کوم نو مخېد نه کې سو ان الله وي اولاي کوم مؤمنون حقا ویل الله وګیلشت نو البته او دا چې موږ او خپل دارلکه نو مخېو چې څنګه ملي زاد دا نو چې زاد ان او چې الله دلته کوم مخې رايي کې او تطبیق اغه ذہرا طبعی او مسائل ذکر کی گی ایمان مقلد معتبر دے کہ معتبر نہ ہو عمل المراد من المقلد ایمان مقلد معتبر معتبر نہ ہو عمل المراد من المقلد ما ذکر ہے پایدا مې نه مراد مې په لید ته مزایب ارباونې <يراني> <مقلت> په مراد چې په ایمان کې دغه تحقیق نوي او په ایمان کې دغه څنګه د نو چورتیا د علم نوي دبل خپل علما <اللہ منی> ني دبل خپل پیغمبر مانی دبل بخلې مطلب دا نه ده ټول خلق دبل چاپو وجه نه ایمان روي او مطلب دا ده چې خپلې پزړه کې معمولی غونډه کوي څه څه وې نيسته چورته وې الله شته په دې مونږ د جما د استادې نو پس الله سره دي چورته وې الله یو ده یار استادې یا تخلو کوتي یو ده نو mestiټه موم سو پیغمبر راغلی دی یاره دی و چې راغلی زمون او استیا او چې او پغمبر نور د سره معمولی غون ته کې د کممځو لکهه پهې با چې تري لپ یا ته مقل جو ل کېږي د د ایمان معتبر دی که معتبر ده دی په دی مقل دا ایمان ایماې رازی او دهغون ته نور حالک هوی نه د موتبر نه د موتبر زه کوئ چې کران مجد چې دی نو د ایمان په باره کې تفکرون تف کونته قون جي کر کړي دي د د پااره د لا کر کړي دي هرسې د کر کړي دی دی د پااره چې دا خلک سوولو ک له الله کومتهداخلون له کومته تفکرون ل قومې دا عمون لقومې یا اخون دا پرانې پې کري دسچ کې فکر و چې د د زړو او بس کې چېواقی الله شېواقی چې کم الله او دی چې د ړپې عب کې اوس کې د پ پوه شي د پوه شي باندې پوه شوي جمهور مې کرکي و اجمالا دې څه کو او ته تفصیل او د علم د حصول ترتیب به ولورکو فونس اجمالا دې څه کو موضوع ورکو جواب سید کا مهنتوکا توګه مهنتوکا كذلك من قبل فمن الله عليكم فتبينوا اور باندې پوسه مع پی السلام و سلام موتبارک له زائر به تعلم موتبار کو اوذتبا مهنا له تحقیق کو چې ته څنګه نو تحقیق کو کوله پر خپل هو سمداري کلم حاصل کا تسگیری د انوار چې کومنو نسبته د رحیمان اسلام نسبة بها الإيمان والإسلام الإسلام تاريخنا مختلف شوي دي خلق اكي دي, دي نسبة تون سروا تعريف معلوم شو يو قوالله دي شما بين دي إسلام و دي إيمان كي نسبة تتباعم دا دي إيمان لغوية و دي ایمان لغوی تصدیق قلوی تا ہوئی تزدیق تا ہوئی او اسلام لغوی اگر جا کمدنو ظاہیری اعمال خارکول انقیاد ظاہیری تا ہوئی. او په بین دا تزدیق باتینی قلوی او انقیاد ظاہیری کی تباید بہن شریف نزویت پکید سوشی شک تباید دو ام قوال داری چه نزبر خصوص مطلق دی نزبر دومون خصوص مطلق دی چې ایمان چې کم نوم دی لی اتخاط فقط اعمال وی او کنوی اعمال وی او کنوی او اسلام نوم دی دین قیاد زاہری معا تزدیق اسلام اخص مطلق شو او ایمان عام مطلق شو ایمان نمد اعتقادیات ہو د اعمال ویو کو او اسلام نمد دین قیاد زاہری معا لی اعتقاد نو هر مسلم مومن دی ولا حسن هر مسلم مومن دی ولا اکثر دریم کولا دی چې نسبت دومونږ خصووش من واجه ل دی چمان نوم نه دی انقاادات او اعال او اسلام ل نه دی خیاې داری قاي او که اعتقااد وي و کهو نه او اسلام نوم دے دین قیاد زاہری اعتقاد بھی اوکو نوی او چکل اوم اعتقادی اوم ان قیاد زاہری بھی لکا زان چوالی نو مومن مسلم شو مومن اومسا شو مسلم شو او چکل ان قیاد زاہری بھی وقائد نوی لکا منافقان شو ولیکن قولو اسلامنا نا مسلم غیر مومن شو اما هم بی مؤمنین مسلم غیر سو شو مومن شو او چکلا قائد بی او عمال نوی اعتقادیات شتے و عمال نشتے نا مومنون غیر مسلمن مومن دے او مسلمان نه د ان قیاد زائر نشتا مومن دے و غیر مسلمن نسبت دغه روزنه مې وایې شو. علاوه بر مخاللات نسبته مساوات ته. دغه فرق صرف د ابتدا او د انتهاء دی. ایمان د تقاریات او شروع کیږي او په انقیاء ظاهری ختم شي. چې ایمان ظاهر ترای شي او اسلام د ظاهر نه شروع کیږي خپل علامات او نسشي شروع شي اثرې بچا کی په صړبا نه مهتیا ديال تل لالج شي باتن لالج شي د دیوajana شان پر کشمیر رحم الله تعالی فرمایلی شي ییما د وسترام شهریو کلی منتها تورسی نیوش د ابار د مبدا سره جدا جدا دي خو چې هر یو خپل منطره څه شي اوره شي ایمان اسلام شي اسلام څه شي ایمان شي ایمان منتہی القياده ظاهریو جاګه تر اوره سي دو اسلام, دی اسلام و و دو شو څنګه او د اسلام انتها د گمنو تطبیقی قلبی او اعتقادیاته جاګه تر اوره سي دو شو. ایمان اده وجهنا قرآن کریم کی مومن او مسلمی او ځای اغلی دی فاوان وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین فا افرجنا منکان فیها من المؤمنین فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین امرت مومنان بیلی دی امرت مسلمان بیلی نسبت مساواد تی هر مومن مسلم دی ور مسلم, مسلم مومن د ایمان اصطلای او د اسلامی اصطلای د ایمانې شرغي او د اسلامی شرغي پهد په من ک نسبت د مساات دی نسبت د چا دی م دی دا او چې په اواد د دی ترجم مطوب کتاب الایمان کې څنګه کمندونو مقرر شي او مقرر شي باقیده زیارت تر ځان را بقای خبره وګرځي